بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرحني صدري ويسري أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا خولك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. <تصفيق> <تصفيق> قال الشيخ المألك أبو سجاعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم. فصل wanisa fihi ayit talaqi darbani darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun ini suatu pasal fa fi kata dalam hasiah tu wasaqitun min aktsarin nusakh. Berkata faslunni yang gugur dari kebanyakan nuskah matan. Ah ha, kebanyakan nuskah matan tak ada Paslon tu ada wanisa fihi gitu selalu. Ha, Ala ganapun ha, setengah nuskah ada alalatu ha Ini tu, ha, turut bagaimana setengah-setengah nuskah faslun Ini suatu pasal makna dalam pasal nini ialah kata hasiah lagi wa huwa hadzal fasl fi taqsimi talak Dalam pasal ni nak membahagikan bercerai itu ila sunniy wa ghairihi Jadi bercerai ni ada yang di kepada sunnah bubuh yang sunni dan lain daripada sunni dia, uh, oh, dia panggil cerai di bahasa kepada bidah dia panggil cerai bidai ha nah ado di bahasa kepada sunnah sunnah arti jalan kena pada jalan hak syarak ha bila cerai kena pada jalan syarak ha tak daklah hukum maksudnya kata hak syarak pandai keji syarak repot pun daklah bila kena dengan jalan jadi bercerai ni dia ada kena jalan tak kena jalan. Ah ha, telah kita ambil bahasa lughah. Bahasa lughah kerana sunnah pada lughah tu makna jalan. Bila bercerai tak kena jalan terkada jatuh karet. Ah ha, nak terkada jatuh makruh. Ah ha, syarat tak kena. Ah ha, dia kena jalan tak apa. Ah ha, tu panggil sunni. Bercerai tu ada sunni dan ada pula Bicaranya tentang al bid'iy, itu, adalah yang al bidi Kata-kata wafih, Kata-kata wafih, istilahnya, adalah tentang al bid'iy. Kata-kata wafih, istilahnya, adalah tentang al kata Wal-muradu bis sunni Fihi al bid'iy. kata -ja al jaizu Talak kata wafih, istilahnya, adalah tentang al bid'iy. kata bid'i wafih, dengan adalah bahasa bid'i Iaitu al haramu Kata-kata wafih, Ah bab tu kata nak bercerai pun kena tahu jalan. Kalau tak tahu jalan bercerai jatuh ke haram. Ah tak kena jalan tu. Ah haram. berjalan tak kena jalan kan. Ke? Tak ada salah ah. Naik motor kita tak kena jalan. Jalan ni tak lektir weh. Jalan orang wei ni. Ah siang orang wei api lah lah lah apa kau kau ni. Ah dia kata kau wei tak kena. Apa dah wei api? Orang oh, ayat oh, tu tak kenal jalan ni Hanya pusing ke kau ni Orang tak mari jalan ni Orang tak jalan tu Suara dia Buat kena no. Orang oh, beri api lah lah, lah Nak no. ayat tu tak kena ah, Pusin lah lah kau ha, re Nak buat tak tu ya, boleh tanya Gapa dia mahu api? Ah, Kita mari tak kena jalan Pusing kelek ah, Tengok tu kan eh. Temu dengan ceraca ni Habis ah, tu kata jalan Kena tahu Ni jalan dia Boleh pergi kot ni Jalan ni tak lagi ni. ah ha, misalnya. Jalan tu jalan tapi tak lagi. Haa tak kena jalan. Kalau pergi. Begitu juga bercerai. Haa ada bercerai hak kena jalan. Ada bercerai hak tak kena jalan. Lalu tu. Mula Mu'beqah buat istilah kata. Haa bercerai tu terbagi kepada dua bagai kata dia. Ah, ha, Tu nama banding ni mudah. Haa lalu tu katanya. Ha, wan nisa u. Dan segala perempuan Maksud di sini perempuan yang jadi lah, Kerana kita dah buka dalam dan lebak ni Fihi ayitala'i padanya Arti pada bercerai itu Dhorbani Dua bagai Ada dua bagai Mana dua bagai? darbum fi talaqihinna sunnatun satu bagai pada ceraikan mereka itu ceraikan nisa tu ialah sunnatun ha, satu bagai cerai tu orang panggil jalan ha, sunnah ah ha, cerai tu cerai kena ng jalan ha, Allah taala kata idza apa dia ni ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum fa afalliquhunna liiddatihinna wa ahkul iddah wattaqullah jangan nak kira apa kena takut Tuhan eh? ha ayat-ayat tu semua tu waktu kejadian kita kena tahu ke tidak haram nah hmm sebab dia kata apabila mu nak bercerai mu bercerai waktu yang kena dengan jalan hmm apa dia iza <Sing> talaqatumunnisaa apabila munaceraikan perempuan-perempuan isteri kamu tu fatalliquhunna maka cerailah kamu akan mereka itu liiddatihinna ini mucerai tu bagi waktu yang kira mereka itu masuk pada kira iddah jadi ada wasanah cerai-cerai alai ah ayat tengok dah mm Ha, satu bahagian yang panggil pada cerai itu, tu orang panggil sunnatun dan wabid'atun. Bid'ah. Bid'ah pada orang lain, mana? Rekoh. Tak kena jala lah. Ha, tak kena jala lah. Rekoh lah. Nanti ha, kadang, siapa akan harap? Kita akan tengok depan lah tu. Wahunna zawatul haidi. Ni mari nak tafsir. Mana tu? Hak katanya satu bagai hobi bidaah tu wahunna dan mereka itu kata hasiah wahunna tu uh, unnisat dhamir ataupun annathat dhamira telah mentaknis ia ia syarah aka dhamirnya kata hunna mentaknis ka dhamir bi'tibaril khabari han iaitu kena karena kira dengan khabar iaitu wa huwa khabatu zawatul hi walau ra al marji'a kalau ra'i ia ia syarah akan marji' a. mana huna tempat klik domain tempat rojak domain di mana kalau dia ra'i kena marji' laqala tentu kata ia ia syarah wa huwa ha ni kata wahu'na huna ni karena nak nak muafakat dengan khabatu zawatu kalau nak ra'in ke marja'ilah nak kata wahuwa wahuwa ayyad darbud hmm wahyasyihu ayyukala annathahu telah mentaknis ia syarah akannya akadamir bi'ibari maknahu dengan tilik pada maknunya makna bagi addarbud ialah makna dia ini sahda wal muradu zawatul haydi madhkulu bihinna ghairil hamil Wal ah. Jadi mana hak talak? panggil talak bid'ah. Ah? وهن ذوات الحيدي. dan mereka itu, ana perempuan hak yang ditalak tu bangi talak bid'ah ah tu, Iaitu perempuan mempunyai hid. juga isteri isteri sedang datang hid. Ah itu apabila panggil zawatul haidi. Hmm. <coughs> ah kata syaiyanya wal muradu zawatul haidi madkhulu bihinna segala perempuan yakni isteri yang punya haid yang telah didahulukan mereka itu. Lagi pula ghairul hamil yang tidak bunting tidak mengandung wal mukhtaliati ada yang lain daripada perempuan yang khalak ah hak kata sebut tolak dia lianna bakpo tu kata murak begitu lianna ghairul madkhuli biha kerana bahwasanya perempuan yang belum didokolnya maknanya nikah gatung Patut tu ata belum دخول lagi So Walhamili dan perempuan yang tidak mengandung walmukhtaliati dan perempuan yang lain daripada hak yang khalaq. Ha ada boleh baca muktalaah yang di khalakkan. sini yang mukhtaliah kerana perempuan tu yang yang khalak, yang tepuk talak dia tepuk diri dia dah. Laisa bi talaqi hinna sunnatun wa bid'atun. Ha tu cerai perempuan isteri yang belum didukuh nikah saja angkat nikah saja gantung tiba-tibanya bercerai dengan belum duduk ayat eh, ibarat atau belum duduk ha ah, tu tak panggil bidah ah, tak panggil sunnah waktu oh, dan juga masa cerai tu perempuan tidak dalam mengandung dak dan juga perceraian perempuan tu dengan cara tubuh tolak ha ah, tu dia tak panggil bidah ah, tak panggil sunnah kalau kita hak panggil bidah hak tu hak mana? Ceraikan isteri yang semasa di dan bukan cerai secara tebus talak. Ha nah. Wa kadzalika wal ayisati. Begitu juga ceraikan perempuan isteri yang kecil belum balik. Wal ayisati dah perempuan yang sudah habihi. Perempuan Aisyah, perempuan putu saya yakni haidhi dah. Pak ni 60 dah allataini kharajata bi zawatil hayd hmm tu kan ni tolak ni pun tak panggil tolak bidaah tak panggil tolak sunnah Kalau itu panggil tolak bidaah iaitu tolak perempuan dalam hal lagi akidah tersebut nah wa aradal musannifu dan kehendak ulama musnad syekh abu suja' itulah tuai mata takrir ni bis sunnati yang dia kata darbu fi talati sunnatun apa mura dengan sunnah di sini karena ki sunnah di sini karena oleh musannah dengan sunnah itu akan at talaq makna bercerai yang harus tu karena ki bercerai yang harus makna bercerai, bercerai yang tidak haram ah ha, tu murah dengan sunni di sini wa bil bid'ati talaqal harama ah ha, bid'ati atah pada bisunnati ah ha, talaqa pada talaq ibai satu ana atas dua matuk ni nyani wa aradal musannipu bil bid'ati kana musannah dengan kata bid'ah talak bid'ah tu mana nak ana at talaqal harama iaitu talak cerai yang haram tu kana ke bid'ah di sini Ah, apa tu macam mana cegah hak yang tidak hara, macam mana cegah hak hara? Ah, melayak semula pula Lalu katanya, sunnatu atau melayu pasihaan tu, nah, tu. Sunnatu, tapi hasil tulis kedemulah. Ke Aisyunnaati. Maka, ber, maka bermula sunnah, arti yang punya sunnah makna talak hak dia bahasa sunnah tu ialah apa sunnah tu? aizu sunnati apa zu sunnah wa huwa ah iaitu talak hak bahasa sunnah tu ialah ayuqi ah itu ngaji nahu ana eh, menasak tu bab tu uqi ayuqi ah. azauju ah talaqa bahawa menjatuh melaku oleh suami akad talak atau akan cerai itu tu tak semesti suami sendiri sabiq hasyiah kata Yunus <tos> sibu tak betul-betul la ha, sunnah wa qawlu az-zawj huwa qaidun la budda minhu maka tak dapat tidak qalahul <tos> hasyih tapi wayazharu an nawya jubi talakul hukm ah fisyiqah hakim Kali pokai hukum enda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 Ha, di dalam Tuhur Pada waktu Tuhur Pada waktu Suci Tidak pada waktu Hik lah. ha, Tuhrin yang Gairimu jami'in fihi ha, Suci Yang tidak Jimuk ia Ia Zaw tu Padanya pada Tuhrin Cera dalam waktu Suci Suci yang tak ada Setubuh ia padanya Misalnya a, perempuan tu dia mari mai kotor, apabila haid he, haid he tu dia cirah. Ah ha, dia cirah adalah suci-suci yang tidak imok ia padanya. Atau tu orang panggil cirah tu tu cirah sunni. Ah ha, cirah sunni tu panggil lagu tu. Patu mampohong daripada ah ha, mampohong daripada situ, kalau cirah adalah tengah duk haid, itu tak boleh haram. Begitu juga cerai ada dalam suci Tapi suci yang telah Distubuhkan ha, Itu tu pengen buka seni juga ha, Tengaja dia kait Ayyuki ha? azawju fi Ayyuki azawju Tolaqah Bahawa menjatuh oleh suami Melaku oleh suami akan cerai Dengan bawa dia kata aku tolak ke adikau Itu makna menjatuhkan akan cerai Dengan bawa dia kata aku tolak ke adikau Masalahan masa dia kata aku tolak kadikau tu bila tu yu qifiduhrin lalu situ ah ha, pada waktu suci perempuan tu suci daripada haid tapi suci tu tu yang ghairi ah yang tidak jima ia zakar macam baca gini puasa tu thuhrin yang ghairi boleh suci yang tidak dijimokkan padanya nah Ha, pindah nak anak melekat pada suaminya. Lah. Suci yang tidak suami ya tidak jima ia padanya. Ah ha, dia mari haih pastu apabila dia suci, tak ada setubuh pun pada suci tu, ceras itu. Cerah ha, situ. Ah itu gapang cerah sunni. Ha, ah sudah. Qauluhu wa fi ay qablahu. dan tidak juga Ha, tidak jimok pada haid yang sebelumnya, sebelum tohum. Ha, ah masa diri jimok dalam haid tu haram tu suku. Nak bekete kata, ah ha, kalau dia jimok masa dalam haid, patu suci tu ya cerah. Ha, masa dalam kata bukan seni. Daklah. Sabat boleh jadi dekat bu. Ah habak haramlah tu suku, Pak haram diri jimok tu suku, nak bekete pak cerah. Ha, nah, ya naknya cerah waktu suci, suci hok yang tidak distubuhhi padanya. Ha gitu, kalau gitu mampuhnya, kalau cirah dalam haid, Itu bukan cirah sunni. Ataupun cirah dalam suci, setelah disubuh disubuh bukan. Ataupun dalam suci tak ada subuh, disubuh belum, dalam dalam haid belum suci. Ha tu termasuklah siyaw wal mar'i ay wala bi haid in qabla hu ha, baru panggil cirah sunni. Wa Sebab apa tu dia panggil cirah sunni? Listi'atabihi syuru'a fil iddati ma'adamin nadami Haa, saya ingat sarang tiga dah Kerana mengiringinya Nyanya tolak tu akan masuk Jadi yani masuk perempuan dalam endah Ya apabila dia apa dia Apabila dia tu suci daripada her Tak ada setubuh apa Kalau nak cikah-cikah situ Apabila cikah situ akan panggil perempuan masuk daripada Masuk pada endah ma'adamin nadami serta pula tidak sesar balik suami kalau dia cerai apa tak ada Ah, ha, sahabat nyata kata isteri dia itu dah ada suci suci rahim suci daripada hit, suci rahim daripada mengandung apa yang ya, cerai situ? tak ada sesar ya, dia ada syarat dia tak beri dia takut apabila ha. setubuh dah lepas dia cerai lepas dia cerai atau mengandung dimbulah penyesalan. Ah ha, pas kalau kira hak yang habis dah gak siap. Ah ha, kira satu lagi kira lagi. Ah ha, rojak. Ah ha, tercatatkan. Ah ha, ingat syarat jago syarat dak jago Sebab tu kita ingat Ginilah lah makna kata agama semua dak wayak harah ala Semua tu klik pada da' ulama fasik. Klik dengan jalbil masalah Ah hak syarat dak suruh buat tu surat ni apa klik pada kebaikan ha dok jangan itu jangan ini harat harah cepat klik pada taful mafasi tolak kerosakan ha ma'a alistiqabihi al syuru'a kerana mengiringinya nya tolak tu tu akan syuru'a masuk ini masuk perempuan fil iddah ma'a adamin Certa, tidak susah ha ulisi pada zalika zalika talak ada siapa sebab ya cuci belaka tu waqad qala ta'ala ha ayat awak kuat situ dan sungguh telah firman Allah Taala dalam surah talak tersendiri nama surah ini surah talak iza tallaqtumun nisa afatalliquhun lil'iddatihin ayat dia awal surah talak dia umbilagi ya ayuhan nabi Ya dia mai nabi iza tallaqtumun nisa ulama pitah kata hadana ya ayuhan nabi tak kata iza tallaqta talaqtum ah ha, tu tengok ulama kata panggil hadap ke nabi ha, ah umat ha, ah apabila kamu nak ceraikan kan isteri-isteri maka cerailah kamu akan mereka itu liiddatihinna apa makna liiddatihinna ai liwaqti yasra'na fihi fil iddatih ha, ah ya tu semalam kamu cerahlah mereka itu kerana edah ni. Kerana waktu yang masuk mereka itu pada waktu tu masuk di dalam edah. Mana muncira dalam suci yang muntah ada setubuh tu dia masuk pada edah. Muncira empat situ, kira dah tu, kira dah tu. Kalau bila dia mari hebat, aha, satu suci. Ada dua kali erti lagi lepas edah. Kalau muntah saya ambil kelihatan, lepas edah. Dia pun boleh aa, berkahwin dengan cepat kalau dah renang mung da dak pula mung tu. Ah, dak itu kan Ah. Ah ni mana kata? <coughs> Sabak dia zaman jahiliyah dulu tu, jah jah isteri dengan ada curang. Dia nak marah sikit dia ya curang. Baik kira dia hitung, bawa lepas dak dia ya, baik. Bawa silap sikit dia ya curang cuba buka dekat lepas ada fas yang baik. Jadi tak tahu berapa puluh kali ceranya ambil cerang jadi nyanyok perempuan. Islam tak benarlah tu. At-talaku marratan. Cerah tak boleh ambil kelik dekat dua kali. Dari ketiga tak ada dah. Ha tu nak nak apa tu? Itu nak uh, nak tolakkan main orang jahiliyah dulu. Dia nak nyanyok perempuan. Ha lepas tu pergi cerai ikut syek tak leh pula dah. Kenapa? Kalau cerai kena kiru jadi utuk edak dia pendek. Jangan bila mu edak ah sebab saudara kata mu lelaki tu boleh aa, boleh beristeri selalu tu kawan dia kena cerai nak bu rumah tak leh bagi ah dak kan mu tu ah jangan tu selajak tu mm tu apa laqhunnal tu alamat perkahwinan tu mai bagi mari kata cerai tu ada sunni ada bidai ha, sunni di kepada sunnah mura dengan sunnah tu dia kata saat ni iaitu lah Ah cirah hak ya tidak haram. Talaqal mubah paraqal jaiz. Murak dengan al bid'ah cirah yang haram. Mana cirah hak yang tak haram? Yaitu menjatuhkan cirah pada waktu suci yang tidak distubuhi padonyo. Ah. Mana cirah hak bid'ah? Wal bid'atu. Bukan bid'ah mana perkara tidak ada zaman Nabi dak, bukan murak tu. <coughs> wal bid'atu ialah ayyu qiz zawjut talaq fil haiti bahawa menjatuh melaku oleh suami akan cerai itu menjatuh pada ketika haid ah fil haid isteri sedang haid kotnya cerai dekat tu ah ha, tu haram dekat tuk tu Ah ha, malaikat ah ha, hukum pada malaikat cerah secara tebus tolak. Balik perempuan tu ni tak tolak dia dengan ada bayar dia Dia sendiri bayar. Ah ha, tu tak apa, walaupun dalam hidup tak apa. Karena balik perempuan tu dia kiyor redho dia panje edah pun tak kuasa ceria dia. Rezo siapa tanggung sanggup bayar benar. Ah ha, tu tak apa. Tak apa. Muga dia nak sendiri. Ah ha, siapa dia sanggup bayar benar. Ah ha, dia panggil Nah. Eee uh, <tuhur> <So, tuhur> ay yu qiz zaujut talaq fil haidisa aw fi thuhrin. Maksudnya cirah adalah haid tu orang panggil cirah bidah, cirah tu cirah yang haram ataupun fi thuhrin, ataupun cirah tu cirah dalam suci lepas pada yang haid habis ni suci atau thuhur. Toho pun yang jama'a hafihi. Ha tadi ibarat dengan ramai di mujammi'in tadi. Suci yang telah jimut Ya zauh tu Akannya Akal apa dia Akal mar'ah Ataupun akal zaujah tu Tihi di tuhrin Bila suci daripada hid, Dia setubuh ha, Apa tu Berlaku cerah Dalam suci Hak yang telah dia setubuh Tu pun dikira bid'in juga Haa Jangan tengok that Kalau dia seperti ini Tak jadi cerah lah Kalau nak cerah sangat Tika klikin tu you nak cerah tika tu nak tik. Masa tu mari dia tak boleh kau nanti ke alfah. Dia ke lepas ni sejuk juga. Tak apa. Ha tu tak ada menggalak alikup cerah. Hmm tu dia. Hmm itulah di antaranya. Ha ya hak apa nama ni? Apabila nak cerah juga dia adalah nah. au fi tuhrin jama'ha fihi. Ha tiap panggil tolak tu tolak bidai panggilnya. Itu ha, ada dalam hasiyah itu. Terlalu banyak hubungkan dengan perkaraan ini. Itu panggil dalam hasiyah. Atas pada qawluhu wa dharbun laisafi talakihina. Itu ada cerita itu. Nah ini kata. Li khabari sahihai. Ha, dia kata. Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab dua kitab sahih. An-Nabna' Umara. Ada. Ha, ada bahwasanya anak Saidina Umar maksudnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu telah talaq zawjatahu wa hiya haidun ha, itu sebab sebab berlakunya Abdullah ibnu Umar telah cerai akan isterinya Walhal hal hiya wa walhal. padahal ia ia zawjatahu dia tu haidun padahal isteri sedang haid ini ha, satu lafaz gunung muzakkar tapi tetap pakai makna pakai makna muannas. Sabik tak payah kata haidhatun. Ha ah ha, pakai kata wa hiya haidun. Dia domo muannas, haidun lafaz muzakkar. Ha, tapi kita tak ada bahagia pada kena kata haidhatun kerana kita orang lelaki tak ada haid. Nah ha, tak kena kata haidatun. Uh, mu Aa muannath muzakah haidun. Jadi luak nanya orang lelaki ada haid jugaklah. Uh, lah. Ha orang lelaki ada haid, ah tak payahlah kalau gitu pakai kata wa hiya Padahal ia zaujatuhu tu yang haid. Ha uh, tu. Lepas pada tu fa zakara Maka sebut yakni cerita akademikian Akademikian apa tu? Demikian uh, ah uh, demikian mencerai. Abdullah akan isteri dia tu <tuh> ulil umaru fa'am aqaq. Ulil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu zakara dia gi linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wayak kata Abdullah rumah tu nyerak isteri sedang hail Ah. Maka faqala maka sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam aiji Umar. Nabi kata ke Umar, murhu. Ah, Maraya muru U'mu Hazah tu baik U'mu uh, Kerana banyak tu Stigma sangat tu Pindah bari U'mu uh, uh, uh, Satunya beripun dua hamzah ada tak kena sangat Beripun dua hamzah tu uh, Lalu tu buai Tinggal U'mu U'mu uh, Bila begitu ah uh, bua pula hamzah tu Hamzah wasa Kerana terkaya daripada hamzah Jadi tinggal Mur Mur Murhu suruh oleh Muhi Umar Akianya akal akal Abdullah. Gih, Mu boleh rayakkan gih. Ada riwayat lain sebut kata Nabi berubah ai muka dia. saya Zainah ummat rayak kata Abdullah dia cerai isteri sedah dia tu, nampak ai muka Nabi berubah. Nak marah lah. Ha, nah, nampak ay, berubah nak marah. Pasya kata, "Ummat, Mu boleh rayak dia gih." Murhu ai bi, bil murajaah. Adapun bil rujuk Ha, murhu, ha suruh oleh umat akdia ha bil murajaah dengan dengan rajak. Fal yuraji'ha maka naklah rajak dia. Ha Ibnu Umar Abdullah ha akannya akaza dia. Okey royak sedia klik suruh dia rajak semula. Ha menunjukkan kata cerak dalam ayat jatuh tolak tu jatuh tetapi haram. Ha betulnya dia arah. tu biar rajak klik semula thumma al yutalliqha tahira Kemudian naklah dia panggil lamul amak faem dharat jazal bal yuraji'a ha. thumma al yutalliqha ada ha, la sama itu dengan ajik majazat maka naklah rajah ia akhirnya kemudian apabila rajah sudah dah Naklah cerai ia akannya Hal kadanya Bahiran ia suci ha, Apabila ia rajak Apa dia tunggu Tunggu tunggu tunggu Isteri itu Suci Apabila ha, suci itu Cerah lah kau nak cerah Ay artinya qabla in Cerailah ia akannya Hal kadanya suci Arti sebelum daripada bawa Sentuh ia akannya Sentuh sini kena daripada setubuh lah kerana kita sebelum masa ayat sebelum ayat jamiha, in arada ayin arada, talafha. Kalau nak cikak agak nanti cikak situ. Oh ya, kerja suruh video rojong dulu. Pak rojong sudah agak duduk tu isteri habihi, habihi tu jangan ada tubuh bukan nak cikak cikak situ. Ada ha, yang nak yajah, masya Allah. Ha, nah, bateri apabila umat beliau ya, Alhamdulillah, Allah klik. Ah ha, rajak boleh. Padu. Api ka akhir katanya cerah juga. Itu <tuk> dia. Inilah agama kita diajar, kenapa yang ajar belako. Ya, gak bina afaalul mukallafin duduk dalam pelatour agama semua. Ah ha, tapi dah kita tak tak mengaji medan dia tu duk rasa kata buat tak agama duk ilmu napa ko ibadat gitu. Buat tak agama ni tabik dengan sembahyang puasa, ah buat ni zikir, doa, tak agama nak cerah buka, apa tak ada kena mengena ada buat kita semua dalam agama. Ha, tak silap lagu Ahrael. Ha, hmm, deh. Ha, itulah di antara Kemudian kita beralih tengok kepada eh uh, keluar yang kedua pula. Ah ketiga nah, wa dharbun fi talaqi Sunnatum sunnatun wa bid'atun. Ha, dan hmm. satu bagai lagi tidaklah pada ceraian mereka itu annisa tu bagaimana nak sebut dalam matan nisa kita sebut nisa tidak ada pada ceraian nisa itu bukan sunnah dan bukan pula wala bid'atun bukan bid'ah bukan sunnah bukan bid'ah ha, <tuh> ah ni macam mana ni hmm kata dia <tuh> Wahuna arbaun dan mereka itu ialah pak bagai, pak bagai perempuan. Ha, bila cikah pak bagai ni tak panggil cerai Sunni, tak panggil cerai bid'ah. Asyik kata paleis talak wahuna Sunnian, walau bid'ahian, bela, walau. Bukan, bukan, bukan. Ha, bukan Sunni, bukan bid'ah. Mana tu Pak tu yaitu satunya As-Sariratu ha, Perempuan yang kecil ha, Maksud kecil di sini ni Belum balik lah ha, Perempuan yang kecil Maksudnya yang belum balik ha, Wal-Aisah tu Dan perempuan aisyah Perempuan yang sudah habis Ha, siapa umur Ya roleh ha, Habih 50 Habih Kata setengah 55 Nah Itu dia ya panggil Perempuan Ya roleh Habih Ah, ni Kalau cerah Perempuan ni Dia tak ada Tak ada Tak ada Kau jatuh haram tak Pasal nak kata Cerah dah leher ya, Habih tak. tak ada Tak ada Kau jatuh Kau cerah haram Apa Kanak-kanak Kecil belum Siapa Masa ha, Tak ada lah Mungkin tak Marih lagi, Tak ada Balik lagi Iaitulah hmm. As-saghiratu wal-ayisatu Apa ayisah? Wahiyah Nah, kita seling main wahiyah Maksudnya ayisah Wahiyah al-ayisah tu Ialah Al-lati -ayin -nisa Ayil nisa'ul -at Lati ataupun ayil mar'atul Lati ngkata'ah Hayduha Iaitulah perakwa yang telah habis Haydnya Aja ha, keja tu muk bahasa kapoy, ia telah putus, hei. Yang telah habis, hee nya, ha, aw ha, limo puluh, ah tu polimo pulimo, habis hee, hati dia panggil perempuan Aisyah. Apabila ha, kata perempuan Aisyah, Dia ciga, bila ciga hati perempuan tak ada masih hee masa ciga tak ada, tak ada penata hee dah, ya habis hee dah, ah ha, tu apa yang cerai Sunni, bukan cerai bidai. Hmm. Sebab apa kata sianya qawluhu as-saghiratu wal aysah aili anna iddatahuma bil ashhuri <laughs> ha, kerana bahwasanya iddah kedua-dua tu dia kira dengan lebih berapa bulan Nah hak tak ada klik pada suci dak dalam pasal dia habis haid nak panggil suci ni suci antara dua haid dak dia dah habis ha, maka klik pada bulan 3 bulan pak dengan itu bala <tid> zarar, maka tidak ada bahaya, tidak ada mudharat yang yalhaquhuma. Tidak ada mudharat berhubung ia zarar akan keduanya sarirah. ia pula pada tiga bulan. Ha, tu dia. <tid> ya Allah Taala kata fa iddatuhunna thalathatu Maka iddah mereka itu ialah tiga bulan. Ha, kita tak tiga suci tak tiga kurup <tid> daklah <tid> 3 <tid> bulanlah. Hmm wa hiya allati wa hiyal latin qata'a haydaha sinnal ya'si tak oyak sinnal artinya habis itu kemudian daripada sampai nyo nya allati tu, sampai akhir umur ya'si umur putusah yo age know. mm ya kalau umur 30 40 tak mari hei, tak panggil tak panggil sinnal ya'si kalau gigi cerah tekak tu kena tunggu kurut tu. Kalau dia biasa duk mari hidah. Biasa duk mari hidah. Ah umur baru 30 40 je baru. data data ah tak ada mari. Ni gigi cerah tekak tu ha, lambat padah. Tu keluar nama hitah dia mari. Ah ha, tu kena tunggu. Nak tunggu boleh ada mengandung mari. Tunggu tunggu tunggu Sapa? 9 bulan. Ah dia panggil golik-golik punti 9 bulan. Ah ha, 9 bulan tak ada popo tu tak ada mengandung ni. Apa tu kena iddah 3 bulan. Ah ha, hak tu tu tengakat pula. Kat mana? No. Jika tak tahu kata kebuku, buku apa mari. Ah ha, dia boleh putus tu li illatil Ah ha, kerana illat yang tidak diketahui. Ah ha, kalau tahu kebuku, buku, ha, tu kena tunggu. Nak tunggu dia kelas manja dah. Tunggu siapa? Ah ha, siapa kau? Walid fihi. Hmm, kalau juga umur baru 30 tahun, Baru 20 tahun juga. Anda dah tidak hanya marisi, anda ha, tahu buku-buku naga. Ke, ha? ha, nah, kalau kata setengah, ilah tindung robu karena ilah yang diketahui. Ah, ha, kata setengahnya, kena tunggu siapa nung, siapa omwalik, walik bihi. Ah, ha, kena tunggu siapa lima buluh, lama. Pas dari lima buluh tu, Kena Edah Puluh Dah. Hem, demo <SILENCIO> <Aduh>, tak apa nak. Kita apa pakai monyet bulu? Ada tak celan? Hahaha. Jadi, <SILENCIO> dia Jadi, begini. Awahunna arba'um as-sawiratu wal aji satu. Dayak apa nyo wal hamilu. Ayat mengandung. Nah, ha? ni tak panggil cegar seni, tak panggil cegar bidae. Ah, a tiga semasa mengandung. Hmm. Wal muktaliatu dan kelima yang keempatnya perempuan yang a ah, tebus tolak dia panggil. Nah ada panggil terjual, balik dia beli, panggil belilah. Nah balik perempuan beli tolak ha. ah. kita panggil jual tolak, jual tolak. Ah, bahasa surat panggil tebus tolak muktaliah ai ha, dia tebus tolak tu dengan harta dia sendirilah si perempuan tu dia minta suami cerai dia dia sanggup bayar dengan harta dia sendiri ah ha, tu ai bimalihah wala biwakiliha apa tak apalah ha, dia tak ada sendiri pun dengan wakil okay, tak apalah wakil ha, okay dia dia an nadab ahal mala mak ni cerai ni tak masalah cerai bidaah tak masalah cerai haralah apa apa li an nadab ahal mala cuma bu udab a kerana bahawasa berinya al-mukhtali'ah. Dia sanggup beri akhir harta tu, dia bayar. Dia sanggup beli, muntalaklah aku kata dia. Muntalaklah aku, dia kata ke suami dia. Haa, muntalaklah aku dengan 40 ribu. Haa, makna dia sanggup beri 40 ribu tu, ia dulu menunjuk ia tu jumlah khabat anak ada situ. Dia Lianna dap'ahal malah, ia dulu menunjuk ia, dap' tu, al-ahtiyah jihad lil-khalasi menunjuk atas kata dia tu berhajaqnya muhtali'ah tu bagi lepas haitsu tadat cakap dia tu sangkut tebus bus ia muhtali'ah nafsaha akal diri dia tu bilma ma dengan hak ha? tak ada apa-apa ni tu ah bi uh, khilafima iza sa'al bi khilafima iza sa'alathu talaqan bilai wadh ha, ah tak leh tu bersalahan kelakuan masalah apabila minta ia ia almar'ah ...perempuan minta akan yang akan zahub, akan suami... ...mintakan cerai dengan tidak ada bayaran. Haa, cerai lama, cerai lama. Lepas cerita, balik ke kita. Cerai, cerai, cerai. Cerai lama ni, wah, lama ni, lepas-lepas. Haa, tu harai tu. Pakal lagi cerai juga harai juga tu. Betul la laya mahir. Cerai tu, kalau tu harai tu. Maksudnya, apa yang minta? Minta apa harai? Dia harai, lama harai. Haa, ha, kenapa siap rah kocok duduk-dum tak lupa tahapala. Haa, ha, tu tu dia. Nah, kalau kata cirahlah hamba, mau nak bayar 40 ribu. Ha, bayar sendiri, bukan orang lain sangat bayar dak? Dia ya, ya sendiri, ha, tak apa tu. dah lahir, apa tak apa. Ha nah, ni dah, ni dak kada suruh cirah bayar tu dak, suruh, suruh beri. <laughs> nah, tanya hukum kata, hukum kata di sini bi khilaf ma iza sa'alat hu talaqan bilai wadi atau <tuk> iktala'aha ah ajnabiun ataupun ha, teboh ha, iktilaq khalaq aka dia oleh orang ajnabi suku orang ajnabi suku mari di sizaid itu ah ha, mari di sizaid hai eh, menceraikan istrimu tak apa aku nak bayar 40000 jadi rupa je nak dia ni ah ha, itu cerai kata harai juga ah ha, tengok dah eh. Allah dah kita tahu yang tak, tak jadi kau karehlah mana kata wa qad arabta anna qawlahu allati lam yadkhul biha laysa sibatan lil muqtaliah ha ti ada depan sikit gitah wal muqtaliatu allati lam yadkhul biha az-zawju yan tidak ah dengannya oleh zawj jadi hak ni jatuh bukan sifat bagi muqtaliah di annahu adduhun laysa qaidan ini bukan jadi qaid padanya pada muqtaliah wa inna ma dan hanya ia ia qawluhu allati ni Haa, atas taqdiril waawi atas takdiril wa kata dia atas takdiril waawi jadi pakannahu kan seolah-olah lah kata wallati <tik> lam yadkhul biha li annaha la iddatu 'alayha aa kerana ni, perempuan yang belum dokor tu dia panggil tidak ada iddah adanya dia tidak ada iddah yang dia tadi hmm. kumano dia belum ah ha, hak yang belum ah ha, deh dia kena jumpa kita ah ha, hak dia belum dok nikah saja belum dok lepas tu cerai ha tu dia ya. tidak ada intah tu ah ha, sama ada jannah apa ni ataupun tak ada takdak lah berkahwin nikah gantung saja tak ada duduk hati atai main-main saja toksik pula kalau lagu mana nyah cerai tak ada takdak neda ko hmm je paya Ah ha, kamu ngicerai sebelum pada kamu sentuh sentuhnya. Ah ha, kau tu tidak ada edah dia wajib atasnya tu. Abis. Ha, itulah di antara kita dapat dikait berhubung kait dengan masalah cerai. Ha, bercerai, bercerai. Nah suami yang qasim akhara ha ni kita buat laluas eh, supaya kita nak ambil tahu hukum dah kalau kita tak boleh amal lagi tadi kita pun kita boleh beritahu kepada ha, saudara kita nak apabila berlaku masalah dia tanya ha kita ingat kita gurai lagi hmm katanya suami qasim dan terbagi oleh talak ta tu juga bi'atibarin akhara dengan satu tilik lain pula tadi satu tilik mana tilik lain? asyatul lumai kata bi'atibarin akhara ayu gairi'atibari kaunihi sunnian aw bid'iyan aw la wala gapa orang lain tu? wa zalikal ghairu huwa i'tibaru urudil ahkamil khamsatilahu haa tilik kau tu yaitu nak tilik lain di sini itu tilik kiranya datang segala hukum yang lima lahu litalaq dan cerai ni ada jatuh dari hukum taklifi yang lima ha, ah lah mana tu terbahagi ila wajibin. oh deh perceraian ni terkada wajib ada juga hukum cerai tu wajib ada juga terkada ah ha, yang keluar lakah di dua mandubain terkada sunnah yang ketiga wa makruhin terkadang makruh ada juga Wah haramin haram ah dah kemudian kita undur balik mano ciri hak wajib tu eh? dalam Islam dah dokko wajib cerak oh iaitu dia kata katalaqil muli ah tu dia hak ni masalah hukum wajib weh Apakah ilmu li baca dengan isyfa'e daripada aulayu li ilan ah ha, satu bab ke kan? bab ilat bab ilat ni gapo ilat iaitu pelat juga orang suami isteri bersumpah tak sesentuh isteri Ah tu dia. Beli mutu bersumpah tak saya kena ro beli apa? <laughs> ah, itu kah? Beli mutu mari 100,000. Hmm demi Allah aku tak saya kena ro motor ni. Pas tak tambah sendung itu. Ha. Ah, Ani ah, ah. post patu demi Allah aku tak saya stubuh isteri aku. Ah tu dia. Ah. Ah tu orang panggil ilat bersumpah tak mau stubuh di satu pelat juga. Ha nah ya ada cerita lah ini ni, ni asal-asalnya mari mari perkelahian mari balah nak marah. Ha tu dia bersumpah atas tubuh. Apabila bersumpah atas satu tubuh, kalau gik tubuh juga kena bayar ki parak, kena bayar denok ka ka lah, kena parap. Ha tu ada satu masalah. Nah, ha lagu ni hukumnya wajib cerai tapi dengan syarat ada Syahru Mary ai izatu libabihi. Ane sulit belaka kita tak ngaji bab dia kah. Tak ngaji bab dia tak tahu masalah ni deh. wajib seperti bercerai oleh muli. Apa muli? Ah muli mana? Seorang suami yang bersumpah tak mau tubuh isteri. Ah tu dia. al-muli. Tapi Kata wajib cerai tu bila? Izatu libabihi hasiah tolong kait sikit ya. Eh? Apabila dituntut <tut> akan dia akan al-muli bihi. Ah, ha, ha? Eh, dah mu tak siap tu. Tak siap tu mu cerai. Ha, ah, tak siap cerai, tak cerai mu pakak sebagai sebagai isteri tak siap. Ha, ah, tak ada pakat alih tu pada. Nah, ha, ni ba innahu yajibu alaihi talaqu. Wajib katanya boleh cerai eh uh, supaya lepas-lepas berumah lain. Ha uh, tu dia. Aidiga, buat tak ada apa-apa. Ha uh, datang bersubah sesusubuh. Ha tu dia. Hmm tu orang panggil masuklah timum lah tu rahma tanggupahlah tubuh. Nah uh, tu dia. Dan misal gelaki waqiy talaqil hakami fi syiqaqih. Dan seperti cerai oleh hakam Ha uh, tu hakim. Mana kita latih orang jadi hakim. Faba'asu ahadakum. Faba'asu hakaman min ahliha. Ada. Wa hakaman min ahlihi. apa? Faba'asu hakaman min ahlihi. Wa hakaman min ahliha. Jadilah nama. Bila umur tangga si Zaid dengan si Zainak tu misalnya balok. tu dia bertekan semua. Ya syarat tak gaduh nak suh cegah tu, kena latih hakam dulu, kena latih hakam, latih pilihan lah kita panggil. <laughs> Tengok gembok jauh dia ada pilihan, nak ada pilihan nak lah, pilihan balik nung pilihan balik ni yang tu dia. Patuh dua tu sore tu bobalah kali ah, ha, ni kata tapoh, kau kau kau sanggup. Ia ya gina sehat gapo itu gini, harapoh ha, apa baik baik baik tu. Apalah ha, dah, ha, panggil ni hong hong kata tak tapoh apa, apa. Ha, pilihan ni kata. Atuh hakam dia ya panggil hakam dah so, suruh we ada hakim. Pastu apabila nak membalas suami nak hakim, suami kata, "Ailah we We kita dua ni. Allah Taala bagi doh we. Belako sob, mau apa? Ha, dia. Leh, eh, panak buatlah ana nampaknya kena cerai. Ha, tak leki dah jangan apa tak nak salah, muslahak dah dua ni. Ha, apa tu suruh cerai atau saya cerai? Ha, tu hakim boleh tu. Katalahil hakim fishiqah. Ha, katanya hukum belak-belak dah. Tapi dengan kaidnya iza ra'a talaqaha maslahatan ha wajib tu apabila nampak ia, ia al hakam akan cerai nyoh cerai amarah maslahatan nampak ko nampak ko baik kan nampak kebaikan kan cera dia cerai juga hak nung gi bu rumah lain hak ni bu lain boleh jadi pakak-pakak baik semula tu baik boleh jadi pas tu baik ada lah, apa hmm tu dio Ah ha, tu syarak mikia belakang tu. Ha, ah dia nak pada islah wa aslihu bainakhuai ka baik ke je susah sangat. Nampak dua dua ni tak jadi, ni. tak tak nak nak baik ni. Ah ha, dia aku yang kena becek dah. Ah ha, tapi kalau dia pada hakam tu lah ha, nampak kata kena cerai tu, aku balik cerai nak maslahat. Hmm tu dia. Tengok-tengok tu dia balas gitu semua je tak bercerai lagi Dia suruh letak hakim Mari kira-kira dulu Tengok supaya dia balas Sepada dia, dia tak lewat gaduh Dia kena hakam, hakam. Kejap kira-kejap kira Cari kira, kira jalan Cari jalan damai Ha ni pas-pas tu lah Kali gitu hara dah so besar Dia buat pecoh rumah tangga Enggak maulat Ha kita jadi pendamai Itu Oh Kalau besar jadi pendamai Orang juga berdamai Orang balas kita berdamai Aa ha, rumah tangga dak pecah kita gi damai. Nasihat itu untuk oh, bajik kejah. Sapa sorok benar kita berbohong berdusta sampai jadi damai. Tu dia. Ni rumah tangga orang molak-molak ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, dia duk halu siapapun nak rumah tangga orang. Ha dia duk mengeceh ni orang punah jalan habis. Ha tu rasul sah. Ah nyak malak deh. Ha itulah. Dan siapa tahun tu sorok kata wajiblah kena cerai. Hmm tu dia tua tak saya cerai dia pun hakam boleh cerai ah saya tengok katala ha, fil hakim fisyqaqi ah pada per, aa, perbantahan idza ra'a talaqaha maslahat. Ya misal so lagi misal wajib lagi. Kawaq talaqil ajizi anil qiyam bihuquqiz Oh deh seperti bercerai boleh orang yang lemah dari nak menunaikan hak tanggungjawab pe, aa, apa dia tu ah perkelamian naga panggil nah rumah tangga tu nampak kata dia ni tak nak tunai ni bak nak kekah pun nak tunai tak uleh zahir batin masalah hmm tu ataq kira, -kira sutret ni wajib ncerak ha tu dua tiga masalah wajib kirah musanne kita sebut atau syarat kita sebut siapa dengan hasiah kemudian klik pada sana pula wa mandu bin ada pula cerai tu hak sunat ha sunat cerai boleh falah ni ha cerai boleh falah kan? ha ha dah tahu lah han wei ghairi mustaqimatil hal seperti ceraikan isteri yang tak betul kelakuan eh. ha nah maknanya tak jujur nah tak jujur adat nak tegak ajarah tak jujur ha ni sunat cerai boleh ya duduk dengan anak muda-muda aja ya, cerak mikir semua hak lain ha tu juga nak jadi juruh sebab disyaratkan rumah tangga tu kenapa nak juruh ya kadang-kadang orang ni ha dia tertubuhlah Kalau apabila ada rumah tangga di juruh dah ha tu ni di mana apa anak juruh ni ha, ada suami dah ini Ini dia jadi pai kuning kok sei ha, ha, ha, ha. ha sunat di ayat dia, berkata, dia ka'anta kuna ghaira afifatik seperti bahawa adalah ia almarah itu tak berjuruk kata kita kat cakap kampung afifah hmm, tak kawal nafsu panggil tak berjuruklah ah ha, tu wa misal lagi wa We... Kesayi atil khuluq, balah mana? Negeri Ah, misal bagi kata yang tak betul kelakuan, Macam mana tak betul kelakuan. Kesayi atil khuluq seperti yang jahat perangai. Ah, ha, tapi dengan kait atau hasiat dengan kait. sikit. kauluhu kesayi atil khuluq ala maqtidah. Ha, ah, kata kait sini malah cegah ede ah ha, seperti yang jahat perangai yakni lebih di atas barang yang diadakan lebih pada biasa ni fit po ketik ke panggil ah ha, tu dia sebab kau nakai gitu we wa illa dan jika tidak kata gitu wa illa wa illa naqul zalik jika kita tak kata ziyadatan alamak tidak. Oh, tak sunyi oleh seorang pun daripada jahat perangkat. Tak ada orang. Ya, hak baik. Cabut Nabi-Nabi. Daripada tu ke ada pula. Buka sikit sore. Pasti sikit. Ceramalah. Ceram. Temu sikit minta baik. Ceram. Ambil hal lain pula. Apa rasa kena dah. Bakal menceram lah dah. Tengok ke dia bakal mutu. Mula beli orang lep dah. Kau -kau tak lagi orang ni Orang lain berada Orang ah, timur Orang ah, ni tak kenal Orang ah, malah beli Sebab ya. ah, dia Kanak-kir di sini kata Jahat perangai Lebih pada luar biasa Orang ah, panggil tu dia tu bau sunat juga Itu hmm, dia Sebab tu lah Nabi banding ah, Pernama Moga asap proper Dijadikan daripada Usuk Usuk mana tak belok ah, Jadi pada tulis usuk Usuk mana tak belok Fah mana cinta ayah betul di Lagos? Hmm, sia semua belah. Ah, bisa cari usul lain bodak. Lah. Malah cari usul. <laughs> Apa tu? Ah, terbajut kedil kita tu. Dan wa makruhin. Yang ketiganya bercerai makruh. Ah, ni tangguh hadis kata abghadul halal ila Allah ni. Semerka mereka berhijrah kepada Allah Taala. Berhijrahlah tapi Allah marah. Gapo oi, bercerai. Ah, ni tangguh ni ni. Yaitu cerai macam mana tu? Ka ha, talaqi mustaqimatal hali. Ah seperti cerai perempuan yang betul kelakuan. Balik-balik tak ada apa. Ai wah eh? wa yahwa. Kamu tambah sekali lagi. Perempuan yang betul kelakuan dan iya suami tu pun mahu iyakannya. Tak ada apa hati je pun kenal tapi nya cerai juga. Wanita ilaiha. Ah hati kepadanya. Ah ha, tapi nya cerai juga. Ini syarat tak kena ni. Hmm, demikian. Ah ha, inilah ditangguhkan hadis wa ala hadza humila qawluhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah ittalaqu. Ah semarah marah barang kepada Allah ialah cerai. Ah ha, tangguhkan pasal lah ni. Balik isteri orang molat apa, dia cerai. Ah ha, tu makruh. dan cerai yang haram. Ah tadi bila mana ka talakil bid'ati tadilah tak payah gi jauh wa seperti cerai bid'ah tadi dan telah lalu ia talakul bid'ah. Patut hasiah tambah satu masalah lagi ai wa talaqi ihda zaujatihi dan seperti ceraikan salah seorang daripada beberapa isterinya nya zaud qabla an yaqsima laha sebelum daripada bahagi lir ia akan nya o oh, deh ba'da an qasama liwailiha ah begitu selepas daripada bahawa di ia bagi yang lainnya lain pada ihdad zaujatihi tu ya kita katakan dah muka dalail Islam ni dia boleh kahwin dua-dua sekali tiga-tiga sekali empat-empat sekali dia tu tu setak-setak dua lalu Allah lah kata boleh mutu dua oteh lalu <laughs> nah yang roli orang tu seorang pada kota mah seorang gitu dia tu dua selalu sebab tiga selalu dah misalnya ni pakat nak dia kan ha, tu dia pakat tiga selalu hmm, hari pagi ni punya akak sini setelah lagi akak denun ha, tu dia ayat beret lah tiga pas nak mula nak mana dulu tu ha, mula dah lah abang mula tu masuk gila dah apa tu? Ni juga, orang tu tak ada gila. Oh, tu pun dikira hara juga. Ha ni sulit sikit masalah dia ni, ni. Sulit sikit dah. Huh? Hmm, jangan ada lah masalah ni. Cuma masalah dia buat taruh. Sekiranya kalau berlaku ini dia rupa. Katalaqi ihda zaujatihi, seperti ceraikan salah seorang atau salah satu daripada segala isterinya. Cerai bila? Talaq qabla ay yaqsimalaha, ha. sebelum daripada bahawa gila. Iya akalnya uh, lahal ihdatu uh, sebelum gile ba'daan qasamal wadiha selepas daripada bahu gile ya bahagian lainnya kalau tak ada gile mana lagi cerak nikah tiga selalu nikah tiga selalu ai tak ada nak pakai tiga gerasa ah ha, tak ada mula ada gile tak apa dah bila bah gile dah tak ada gile cerak ha apa haram aydah we ha, kagano eh li annaha mazlumatun tengok kerana bahwasanya ihda zaujati ha jadi cerai tu orang pain kena nyanyo tu hanya kena nyanyo tu mazlum atau pain kena zalim hakna zalim kau ngano bi adamil qasmi lah dengan tidak gile baginya ah maksud kata buat zalim ni secara tak sedar ni buat zalim macam ni ni ah tengok sudah Oh. Oh. Oh. Di <tuk kawaran> Allah anilah kisah ada bawah 6 hukum Allah taala ni kena tahu ni nak amal bab nak masuk kerja kena tahu dulu <tuk> al ilmu imamul amali <kawaran> nah ilmu itu imam bagi amal wal amalu tabiuhu amal ni kena jadi turuk ha, makmum ke imannya ilmu aa, amal dia panggil insyaallah makmum nanti turuk ha jadi kalau kita pergi dulu pada tahu ni pak Berak Wahsyal Imam telah isyarat oleh Imam. Imam di sini itu Imamul Haramai yang Syajago. Nah, apabila telah Imam dalam perkahsian Syi'ibin, kenapa ke Imamul Haramai? Batu Hasyjah kata, eh Imamul Haramai ini dan telah isyarat oleh Imam, iaitu yani Imamul Haramai bukan Imam Syi'ibin, adalah lid talak ilmubahi. Telah isyarat kepada cerai yang mubah yang diharuskan itu bi talaqi man yahwa hazauju iaitu ah uh, tol, dengan tolak cerai oleh mereka ah uh, terai akan mereka man situ kena bakal zaujah lah tu dengan ceraikan mereka Ini, ini zaujah yah wa la yahwa dia tak mahu akannya tak ingin akannya ha, ah tu panggil tak mahu akannya akan man tu sampai dia kata man di kenaka ke zaujah sebab dia memang memang anak ada ha, kan perempuan isteri yang tak mahu haknya oleh zaujhu oleh suami dan wala tasmahu nafsuhu hmm terpanggil tak tak cenderung nah hmm bila sintain biha abi munatiha wala tasmahu nafsuhu dan kita nak panggil gapo nak panggil tasmahu sini dah bila hati tu toksik bila hati tak sik nyemari pula tak berasa mudahlah nafsu ni dengan membelanjanya belanjanya. Hmm. orang-orang tu dah belanja peri orang kata beli mutu tu kecet suruh beli baiklah mutu ni mulai nak pakai gini suruh tak berapa orang nak, nak makin kecet beli baik beli baik tak ada rasa nak pakai dah da, juga tu tak ada pasal dah payah serai free <guluh> macam nah, tu haa tu nampak tu dah la tasmahu nafsuhu bimu'natihah bila sitimta'in biha pakar dah apa kamu beli apa tahu mula rasa. Awak demo kecek-kecek. Awak dak duit do gak? Ha beli. Apa beli kelik mari. Eh, tak dak rasa nak pakai. Entah dak pasa dak serabri. Ha ibarat Izmail Isa. Ha tak Nah, ha ada apa juga boleh. Tu cerita apa tak apa. Hmm, yo kadang-kadang ada juga paiseh ni paiseh bahasa orang tua suruh ambik. Ada ikah? Nah, Tua tu kena lah Gini gini gini Aa, nah, cosplay, Ha ni paikat kan Kak Ayah Kak Ayah Tidak kurang Ha tidak kurang Ambil juga Ambil juga Baca ah tak lagi ah tak lagi Nikah dah lepas pada tu Nak pergi bila weh ya saya tanya Nak pergi habis bila Gimak minum Ha Mereka tu berunggi Yang orang ke Gimak ni pura Gimak say saya, Dia monggah tak lah Gimak ni Gimak mana budak ni Ha jadi Allah ada macam tu cerah roh saya panggil sekejap tengok masalah cuba cari ada lah macam ni nah sahabat dia tu kura lagi dan modul kaca itu juga dia ambil juga ambil pun tak lagi hati tak terima tu termasuk atau walaqimalla yahwah hazzawju wala tasma'u nafsuhu bimu'natihah bila sitimta'in biha tak tahu apa tu duduk tanggap cerah apa tak apa tak cerah apa tak apa berapa lagi cerah ya mubah Ah, ha, Hati Imam Al-Haramayn Buat isyarat kepada rupa cerai yang mubah Dengan tolak belah tu lah rupanya Wala hmm, tu Wa qawluhu Wa la tasmahu nafsuhu bimu'natihah Bila sitim tamia a'ili anahu Ya razalika da'i'an bila faidata Anjalah dah Pak kata kadang-kadang ayasa dah free ha, Tak ada pakar dah Dia ya, pak kata Rasa sebab hmm, siar-siar Ha, habis selesailah kita daripada percaraan ah ha, terbahagian talak. Faslun bi hukmi wala bil hurri wal abdi wallahu. Ah, ha, tu dok napa nak tambah ha, kitab fiqh. So, lagi nak hendak tengok dulu kitab gapo nak tambah. Dia nak tilik ah ha, kitab fiqh cara balik ibadat. Jadi, mana kata dia bahagia pekak ni, kita bahagia dua petang, kita baca kitab pekak, kita baca khas lagi, khas habis dengan ibadat. Karena banyak ni, ni kalanya kita bawa mari, ni ada sikit dengan ibadat, bagai campir. Sebab kita ni, dia naik pahuk nidak. Nah, nak ungu lagi pun, tidak dah lah. Nah, kita lagi hantar pahuk ni ni. Ya, nak kau ni, nak kau ni tak semua ibadat ni Nak kau ni macam ni, nak kau ni, nak kau hak Dia baksa, habis kitab je lah Kali itu, nak cari sebuah kitab lagi Hak utut, cari ibadat sahaja Kita nak cari kitab gafo, yak ga Haa, utut buat dua peta Kita baca hak tu, buat ibadat Haa, lepas tu, hak dua peta ni Hak ni, sambung-sambung kita sambung, Haa, jadi Nanti nak cari kitab gafo Tak nak cerita ya rakyat lah Kita baca Pagi, atau petang senasur, ke bete. Pertanyaan senang Pertanyaan selasa ha, Buat ibadat ha, Rabu dengan komen Kita baca Rekau juga ha, Tapi dengan kerana ni Lepas daripada ibadat Bagi kita baru ni hmm, Kerana buku ibadat ni Satu perkara penting benar lah Kerana kita tak lepas Hari-hari panggil amalan hari-hari Kau ni sebagai lalu buat kita